Ska, ska du säga det, ska jag säga det Jag glömmer inte Jag kan säga det Okej okay. Det är så att vår kära lilla Kost Har Slutat med bullshit är fixat mot så skit Vi kommer blickar blicka wow. nu wow! <laughs> Men vi tar ett uppehåll Så det var inte lika kul som det verkade nu. Nej. Eh, Eller ja Vi känner att eh, Som vi gör nu Så är det lite kaotiskt Vi måste tänka igenom det Tänka vad vi ska göra om vi ser gång i veckan Varannan veckan, en i månaden En gång i året Vi måste ju liksom lista ut hur vi ska köra Och därför kommer ni in och inte få ett avsnitt på precis så där. Tre veckor. Bam, vilket bam, bam. vilket, vilket kan, ju vara, kan ju vara tråkigt för de andra. Jag <laughs> vet inte om lyssnar på det, här, eller? Nej, jag ska inte tro det. Vi har ju några subscribers som jag Skryter om hela tiden, men jag tror ju inte de vilka lyssna. Men om ni hör det här så kom ihåg det är inte lagt ner. Ni kan fortsätta ha oss i er feed och ja. sådär. Um, ja. Tänkte vi om vi ska ha ett avsnitt idag eller om vi bara ska bara snacka lite. Vi har ju haft lov. Det var ju äh, det var ju därför delvis därför det inte blev en avsnitt förra veckan. Äh, yes. Martin, var du på lovet jag vet. Haha, jag, vet, jag vet. Jag vet, jag vet. Jag har varit i Alpro. Mm, Det Och. Är Ja Sovjet. Ja. Du var. Absolut ingenting Soft. Jag har gjort en sak som Ni kanske märker att Hemsidan har blivit övertagen Av eh, Spelvideos Let's play videos eh, Det är inte meningen att det ska ta över sajten Så tänk inte att oh, nu har de blivit sajt För <går> det har gått lite perioder Först så Kom det lite sketches där. Det var ja. ju innan vi hade börjat på riktigt Sen släppte vi Eller jag Låtar två stycken eller två sånger. Mm. Mm. Det var också en liten period. Sen kom vi med bara podcast i några veckor och nu är det bara massor av sp Men det är ändå skönt att få, tänk sp-virus som så här små grejer ni kan få emellan. Oh. Fab kommer troligtvis få sin kamera så vi kommer ha en, en riktig kamera att jobba med. Och eh, Jag har börjat på, skriva på ett manus på eh, en film som ni kan se trailer på på sajten faktiskt. Mm. Så om ni kollar på sajten kan du kolla på snörkaps Trailen är lite, lite dålig Men filmen blir nog bra Ja, vi. tror jag Och eh, ja, Ni får ursäkta att vi Skriver, men det här är ändå bara lite Lite, lite chill, lite bra ja, liksom. Inga riktigt avsnitt i det. i Ett hejdå um, lite Ja, ett hejdå Och att anledningen att vi ens pratar överhuvudtaget Är för att vi ska vi ska Känna att ni inte har gått helt tomhänta men Ja vad ska jag säga Jag såg lite filmer på lovet Tre stycken, alla var bra En var en trea En var fyra, en var en femma Ja De heter Clerks LA Confidential och American Beauty Kan ni säga vilken ordning De är? Vilken som är bästa Ja vilken som är bästa vilken som är... Okay. Um, Bästa var nog uh, American Beauty Ja, helt klart Sen kom LA, nej, Clerks Sen yes. LA Confidential ja LA Confidential var inte, alltså anledningen till en sidan Nej okay. den, den var ju bra Men den var, vi liksom känna mer än tryggiga Nej, jag känner aldrig få Clerks är ganska skumma My movie song Oj Världsäkta the... <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Det kan vi faktiskt skippa bort där det, men... äh... Äh, det har... ska vara ganska skumma. va? Va? ska vara var ganska skumma. Skum och skum vet jag inte Men hon ligger med en kille <laughs> <Men, laughs> ass... det Ja, nej men alltså den är inte skum Men den är lite liksom, stjäl Det är liksom ingen, ja. finns ingenting som det Förutom kan vi alla andra filmer Men ja eller ja, vi har ju en sak vi måste nästan snacka om För att det var förra veckan För för exakt en vecka sedan Exakt en vecka sedan så sov jag För att jag hade varit uppe hela natten innan Och kollat på Oscars mm. Dum dum dum Och ja, jag hade gissat vilken som skulle vinna och sådär Och det blev väl Jag tror jag hade 15 rätt och något sådär 14 rätt, i är ganska bra ändå mm. Uh, jag tycker inte att Inception förtjänade lika mycket Oscar som den fick Jag har inte sett Kings Speech än Synd att inte 127 timmar fick någon Så säger jag Fick inte 127 någon Nej, och det som är mest synd är nästan att Banks inte, alltså inte hans dokumentärfilm Exit Truly Glass Gift Shop vann Du vet vad det är va? Nej En dokumentärfilm om uh, så här, um, heter det gatu, Gatukonst och, mm. sån där, och graffiti och sånt Och han, regissören och huvudrollen Kan man säga i, i dokumentären Heter Banksy en väldigt, väldigt känd um, sån, Och han, han är ju Han är anonym anonym eftersom Det han håller på med är olagligt Så regissören i filmen är anonym Och om han skulle vin, vinna ett Oscar Så var vara väldigt intressant att se hur han skulle Ta emot den, förstår du vad jag menar mm. Så skulle ta den istället för den Eller om han skulle komma upp med någon maskin Det var massa spekulationer Istället en annan Tyckte jag Tyckte det tyckte jag var väldigt synd. Mm, nej, det var mm. Sen var det en väldigt förutsägbar och ganska tråkig Oscar-skala i, i övrigt. What? Alltså, trodde någon att någon annan film än Kings Beach skulle vinna bästa film? Och Social Network kanske var ett litet hot, men alltså det var typ så här 75 mot 25 på den. Mm. Liksom. Mm. Och ja, det blev Kings Speech Och huvudroll Colin Firth, nästan ännu mer självklar Även fast jag hoppades personligen på James Franco Och jag tyckte Jeff Bridges gjorde ett jättebra jobb i True Grit också Även fast han pratade lite konstigt men... Jag gillar det, fast jag har inte hör, sett det Men jag har hört att... Vet uh, man... Uh, um, uh, han, han, han vann i uh, uh, supporting roll i b -roll uh, alltså. ja. Så vann han för The Fighter Ja. Uh, han hade ingen konkurrens direkt I, I Jeffrey Rush var en liten konferens Men uh, i Kings Beach Men Och Mark Ruffalo var ju också lite konkurrens oh, Men okay. de andra var inte riktigt Ja uh. Och bästa huvudroll När Reportman fick den jag, jag har inte sett Black Swan heller Det är lite pinsamt. pinsamt Jag skulle se alla innan Men <laughs> han inte ser Kings Beach eller Black Swan Vilket är de största liksom oh. Jag gillar Annette Benning Jag tror båda de är Bra skrivelse. Jag, alltså jag gillar jag här rapporten och hennes spänning. Men den ja. här vann ju. Spelar ingen roll, blev inte jätteglada liksom. Ja. Jag vet inte ens att så. Nej, ursäkta inte. Eh, och eh, roll på det kvinnliga hållet då. Eh, så vann Melissa Lio för det Fighter tycker jag inte alls om vi tjänade. Jag antar inte sett In Fighter. Okay, jag, visste, nej, men... jag visste inte att det fanns en biroll, alltså kvinnlig. Nej, det finns två, två kvinnliga och båda var nominerade för Oscar Ja, och typ en tjej och så. Här. Ja, nej, Amy Adams var flickvännen okay. Om du inte som det är Mm. Amy var, Adams Vad är hon en Om ni en, för, för troll, vad heter Och vad mer är hon ja, i? jag kanske. vet vem det är ah, okay, ah. I alla fall uh, Helena Bonham Carter Jag har inte sett Kings Speech. Som jag har sagt några gånger. men Hon tror jag, hon brukar vara bra. Men jag tycker fortfarande att Hilly Steinfeld skulle ha vunnit. Lätt. Mm. Det, det bruden är lilla bruden tryggvitt. Men det var inget liksom... Hon tänkte inte på nu. Hon var liksom... ja ah, hon... Nej, inget speciellt. Mm. Animerad film. Ja. Inte... Rango har väl ens inte kommit så. Nej, men... Toy Story 3 vann ju liksom. Ja, ah, obviously. Toy Story 3 den hade mycket av Rang också. How to Train Your Dragon var nominerad. Har du sett den? Nej, har du sett den? Det är den bra. Um, ganska förutsägbar. sig liksom. yeah. Men den, är den har också blivit... Liksom. Alltså det har varit ett väldigt bra år för animerad film. Ah, ja ja. det, en, det med den typ special Tyckte jag var bra. Sus, Suspekt. Det Just... är skitsamma med <röks> Steve eller i och sånt där Jag har sett den, men den Den tredje filmen som är nominerad Måste jag nästan se För det är ju samma som jag gjort Trion från Belleville det Illusionist Eller La Illusioniste Det finns ju ja. en annan som heter The Illusionist Ja, jag vet, med Edward Norton mm -mm. Det finns typ hur många Filmer som heter The <sniffr> Som helst för, ja. för Det finns mer från typ jag tror det var från typ 90 90 nej jag hittar inte nu men det, det finns fler i alla fall okay. jag har Sänk... ju sett en sjukt men många filmer känner du siskpela eller sen det en ja det var ju ett tag sedan. kan du säga några nej ja, minns inte men är uh... beautiful life it's a wonderful life wonderful life nej men... när såg du den och varför berättade du ingenting för mig för? Anna. Jag trodde jag hade gjort det. Ja, du berättade det idag? Ja. Uh, ja, den var gitt skit Jag älskar 40-talsfilmer. Vad du? Jag älskar 40-talsfilmer. Du ser ju charm Ja. Mm. Mm. Vad var... Du sa något annat tidigare då? Nej, det känns ju inte. Du, du nämnde ditt år årtiondet i film och sa att det var det bästa året. Jag blev lite förvånad. Ja, 1950-talet var det bästa året. Film. men han hade bara bara så liksom Ja. <laughs> uh, för ja 1950 var det liksom Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney Disney <laughs> Disney Afrika's trottning. Det var typ någon det där. Finns igår finns säkert något mer som var 1950 men ingen som poppar upp mitt tv:n nu liksom. Ja. Ah. Ja. Ah. Sen får jag komma ihåg när eller. Vad det får jag det. Ah men heter det <skratt> <skratt> alltså, det finns inte så mycket att snacka om Det är, liksom, det är mest vi bara ska sitta och snacka Det spelar Jag spelar ja. lite nuvegas ja, det... Jag vet ju stort sett allt som händer där Okej, det är inte så mycket att spela Alltså det är 40 minuter Har du tagit igenom territorien. Ja, alltså Om, om ja, du kör hur den nya videon jag lägger upp Så, så jag kommer jag ut ja. Ja, Jag har kollat det Ungefär halva den, då är det bättre <laughs> jag håller på att spränga den där jävla buffen Ja, det är ju utanför det Det är ju utanför det torgen ah, Ja, alltså ah, ah. Och sen får man ju snacka med Sunny Smiles Ja, mm. ah, det är sant Men vet du, livet är underbart Gav jag en femma alltså, ah. life mm. Det är en av de få filmer jag har gett en femma mm. Alltså, ska jag gå igenom dem Jag har gett en femma nu liksom Som en, en fin liten present Till alla ja. ute som uh, är. Ska Vi använda moviesyn så. Ja, vi sin, Ni kan bli vänner med oss. Jimmy Stone på MovieSyn. Jag är den som skriver mest i forumet och sånt där. Ja. Oh. har. Ja, ni kan kolla in där. Sen är det Jedi-master Valdemar. <laughs> Valdemar är Han har kommenterat, eller han, han skaffade det, Bli medlem som man säger, I går Och han har betryckt 666 filmer. <laughs> han är sjuk um, Alltså jag jag, jag tror inte jag skulle liksom komma på 66 filmer. Jag, sett. jag har sett jag. har sett ser 3016, alltså 66 filmer det är jäkligt mycket. Det är galet. Om man tänker efter och Han liksom, har ni säkert sett det dubbla i sådana fall, liksom? Eller klart han har sett ja. det dubbla. Man har ju sett många skitfilmer som man inte kommer ihåg i där liksom. mm. Ja. Eh, sen har vi Martin, som heter Martin Telander, han har mig med Facebook. Ja, oh, jag ska, ska jag få ett account. Okej. Okay, ja, och sen är det. Nej, det är bara vi. Fabian har det inte. Sen är det bara våra andra vänner. Men jag kan gå igenom mina femma fem. Får vi, så får Martin säga vad han tycker om de filmerna? Ja. Vi börjar under från Toy Story 1. Kommer vi femma. Ja, vi är en hära skitfilm. Nej, jag älskar. Jag älskar Tom Hanks. Han är en av mina favoriter. Vad uh, vet han? Tim. Ja, vad heter han? Tim. Han som är. Han har inte vad fan heter erfarenhet Jag vet uh, vem det är. Tim. Tim är. Sa ju Tim är. Jag har ju ett glasögon nu, väl. hur? Sen ja. har jag fått glasögon. Mm, jag tror det. Um. Uh, hur mycket skulle du veta? Uh, jag hatar 1 skala det är så. Kan du, kan, du kan ta svaga fyror, svaga femor och sånt där. Okej, okay, det är en stark fyra. Stark fyra, okej. Okay. Ja. Eh, den, den är för mig en stark femma medan de andra två är svaga femor. Mm. Mm. Jag har Toy Story 2 och Toy Story 3 också femor på min. Okay. Vad säger du om dem då? Toy Story 2 är en svag fyra. Okay. Och Toy Story 3? Femma. Okay. Svagfemma. Så pass. Så du tycker den är bäst alltså. Ja. Okej. Okay. Kanske för att jag såg den på senare år, sa man... Okej, okay, ja. ja. Har du inte sett Toy 1 i senare år? Ja, det var Toy Okej. Okay. Den är... Det är lätt den bästa. Sen, The Departed, har du hett den femma? Har du sett den? Ja, jag skulle inte ge den i femma. Ja, vad skulle du hett den? Fyra. Så inte är inte en stark eller svag romfirare så okay. jag vet inte varför jag inte gillar den så mycket men jag gillar inte Boston Filmer så mycket <laughs> så det är liksom stället de är på som, som nej, nej, nej men de, de är på ett speciellt sätt <laughs> Okej okay. Mr Philadelphia det är alltid rom romar fi filmer på romar ja. och snark så och okay. sånt där i Boston Kriminella gäng. Men äh, skadespelarna kan du inte säga mot dig, oh, Har du sett The Fuck Version av uh, The Departed? Så ofta ser man inte fuck. Det är väl bara Mark Wahlberg som säger det hela tiden? Jo, jag säger det hela tiden. Okay. Sen också Stjärnornas krig, episode 5, Rymdimperiet slår tillbaka. Jag heter femma. Mm. Star Stars, illa. Håller du håll med? Det är svag femma Ursäkta uh, för att jag inte kan vilka som är vilka så bra Men uh, vilken, är, vilken är den? Vet du vet vilken Empire Strikes Backer. är? Uh, ge min nummer Okej, okay, okej okay. uh, Femman Och uh, om jag säger så här Look, I am your father Okej, okay, när han, uh, tappar handen Och, no, och lyft staden där Och träffar svarta snubben <laughs> yes. Fast inte är sist. Um, det är sist Ehm jag tycker inte det är den bästa. Tycker du det ah. oh. <laughs> är för gädda eller? Den med nallebjörnena. Ja. Ja. Jag ska ha faktiskt sett den bäst. Den är en stark 4 för mig. Samma sak med... Nej, ja. Samma sak med A New Hope-fyran. Eh, sen... Stand By Me. En av mina favoritfilmer. En stark, oh. stark. Uh. uber Ja, ah, det är väldigt starkt. Uh, nu ska vi inte snacka skitna Men Valdemar och Malte Har gett en fyra respektive en trea Låt mig hista Valdemar trea Nej, Valdemar fyra Fast Valdemar det. gav Ace Ventura också fyra också ja. Men sen, Ventura Ja, men Alla fall. Vi, vi går vidare En helt fantastisk film, vi ser om ni inte har sett den Sen kommer en, en film som är så Perfekt på alla sätt Jag har det här citatet helt ordet Från Stellar kritik Så jag vet det Men den här filmen är så perfekt Och så fantastisk Att man bara måste hata den <laughs> Därför kan det inte vara en Alltså topp tre Det är, en, det är en bland de mest välgjorda Filmer som någonsin har skapats Därför hatar den, här... den. <laughs> Va? Men därför gillar det den inte Nej men den är så perfekt så att den liksom Man blir lite avundsjuk Och lite äcklad, förstår du vad jag menar Nej <laughs> man, man blir lite av sjuk, på att den, hur den kan vara så bra Men kan du säga vilken film det snackar om Faktiskt inte Den heter äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh. Så heter den är uh, jag en jävla Vilken? Uh, um... <laughs> den är tecknad, kan jag säga. Ja, uh, putta kasse um... nah, nästan. Sen Toshihiro no Khamekarou. Det är Spirited Away. Ja, Du måste se den, alltså, det är, den slår Story, kan jag säga. Bästa ja. film. Bom. Bästa med. Sen kommer en film som uh, Lite mindre älskad än de andra filmerna På något sätt Men jag är nörd, jag måste se den, ah, den en femma Scott Pilgrim vs The World Jag har inte gett den en femma Vad sa du? Hade inte gett en femma Nej, jag vet jag. Du har gett på Movision redan Men, uh, eller movie scene, då Skitsamma med man oh, talar <laughs> ja. jag, uh, jag älskar den Skarpt Skarpt, Skarpt. Right. Sen ah. har vi En film Som vi har snackat om extremt mycket i den här Så jag vill nästan hoppa över den Kan ni se vilken är? det är? Som vi har snackat extremt mycket om Nej, i varje avsnitt har vi snackat om Mer eller mindre Vilken är det? Det ska jag Ja. Requiem for a dream Aha, ni ja. hela tiden. Jag fattar fortfarande inte hur de kan tycka att tanten är läskig Nej, vad heter hon? Evelyn, någonting Hon är skitläskig, men hon är ju fantastisk gör du? Ja, hon är jätteäcklig och läskig mot slutet, men skådespelaren är fantastisk. Uh, Ellen. Det är så i slutet hon hon ballar ah, upp hon är sjukhuset där. Men då ballar allt ur så då sitter man där bara, uh... the... Men ja, fantastisk film. Jared lite fantastisk. Jag är fantastisk. Han är både bra på att sjunga och och skådespelare. Plus att mm. han har lekat med Scarlett Johansson. Det kod inte det. Wow, high five. <laughs> high fiveern is your yep. Oh Ja, Yep. Vi går vidare. Papfixen, bra, vidare. Alla vet att den är bäst. Inte bäst, men den är topp fem. Eller topp 10. This is a mighty fine tasting burger. <laughs> That's one fine tasting burger. Okay, Would you uh... mind if I sit some of that shreds? <laughs> Royale, oh alltså det är en film man kan citera hur mycket som helst H Helt underbart. Man kan okay, ta hans paragrafer Vad det från Bibeln Och lära sig den utantill så... Om man ska döda dem Vet man vad man ska säga Ja, exakt Eller så står man bara något annat Om man ska döda någon clear, bitch. <laughs> Jag kan typ början av den men jag kan inte så långt jag kan okay, inte till slutet det är så här the path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the turn of evil men och så slutar det Men now we'll strike down on those who strike down on my brother <laughs> I oh, stand, uh, and I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay down vengeance upon you. So we start alla skotten. Ja, vi skulle inte gå in på den så vi. Ah, visst. Ja, det är jag bitchslappar med det. Prestige, prestige fem mot fem. Den isjärdra so uh, twisten, also. Ja, twisten är bra Finns en bättre twist nu Ja, Och twisten den mot... är fortfarande bra Ja, den är fantastisk Så. Oh, man är... Ja, han det... ja. är Sen kommer det filmen som man inte kan ge under 5 av 5 Eller Det är svårt för en person i den under 5 av 5 Eftersom alla vet att den förtjänar 5 av 5 Och det beror inte på vilken som man har Utan den förtjänar 5 av 5 Du vet vilken det är va? Nej, den är också De två kommer i samma kategori nästan Men den här är nästan snabbt. Kom samma år till och med Och samma år som Pulp Fiction Vi gick igenom här förut 1994 var det bästa året för film Fight Club Nyckeln till frihet <laughs> Den är så... jag, ligger, alltså jag håller faktiskt med Vilken eh, smak man har liksom. Alla älskar Ja, Det, det, går, det går inte att tycka det är en dålig film Det är helt omöjligt Ja men. Puplics finns det folk som inte gillar för att de tycker att det är bara är en massa skitsnack, kan jag förstå. Mm. Uh, Scott Pilgrim många som inte gillar. Stämma mig förstår också att man inte gillar. Star Wars förstår också att man inte kan gilla det. Jag förstår alla de här frågorna att man inte kan gilla, men nyckeln till frihet förstår jag inte om man inte kan gilla. Liksom. Faktiskt. Det går inte då, är Det som är dåligt mer. Då har man ingen smak. Fast ingen har sagt Vissa det. Jag ser att ni ser ju. Fast i dag den inte. Jag, jag tycker att det är bland en min sejafilm någonsin för Jag tycker inte det är en dugsej. Och eh, sen en till film jag har gett 5 Det är världens roligaste film Kanske inte världens bästa komedi Eller vända Inte världens bästa komedi kanske Men världens roligaste film Man skrattar mest i filmen Så Nej det är inte, inte bän gummar <hör> eh, <hör> fast den är jämfört bra alltså sitter med på movies Men den är 5 av 5 ah, ja, eh, Man eh, måste dock Man kan dock vara på att Verkligen inte vara på humör för de här killarna Man måste vara ganska trött Men när man är trött Fy fan alltså Är en Mot brittisk? Holy, Holy grail <hör> <hör> Brittisk torr humor <hör> oh, Nej inte torr Nej. nej. Det är sjuk humor. <laughs> I'm gonna have a bronze, huh? What is your favorite color? Blue. Kom <laughs> nästa What is your favorite color? Blue. Wait, no. What's what? De kastar den iväg och No longer did night to say ni. We now the night to say uk uk catch. Ching pong. Somebody. Ja, men i bakgrunden de som säger ni. Eller slutade det liksom när alla blev fasta? måste nästa kolla filmen. Ja. Jag vet inte när jag tänker på det. Okej, okay, sen kommer världens absolut bästa film. Du vet vilken det är. Jag vet vilken det är. Du behöver inte säga det. Vad? klubb. <laughs> inte Club, Memento. Ja, ah, är det din favorit? Nummer yes. one. Memento. Alltså. Sa, på riktigt i 20 minuter efter. Ga jag gapade. Jag hade öppen mun det är svårt att gapa och inte öppna mun. Stirrade på eftertexterna som hade pausats. Liksom, över till menyn. Sitter där. Kollar rakt ut. Och efter 20 minuter säger jag. Wow. För då hade jag listat ut allting. Då... Allting kopplade som i huvud. Det är sån film som den, den brainfackar. Och den är så smart. Christopher Nolan är ganska peternörs i vanliga fall. Men den här filmen är så fantastisk. Och... Christopher Nolan is my favorite. Han är grym. Men du kan ju, du kan ju inte säga emot att han är lite pretengjös. Men är han inte pretentiös Att han. Eh, hans filmer, tror de är smartare än de egentligen är. Aha, okay, ja, okej. Jo, jo, oh. jo. Om, om, om man tar till exempel Icepsien. Var den så krånglig? Var den så, var den så svår som, som den försökte vara? Mm. Nej. Men det är fortfarande fantastiska filmer. Vad ah, fangen nu? Hovasimon ringer mig och lägger på, ringer mig, och lägger på. Ah, helvete och varje gång han ringer så kommer Pamela upp. Nu, nu blockerar han. Gör det. Jag hatar ja. när folk gör det. Han bara, nej, jag vill inte vara med. Ringer igen, nej, jag inte vara med. Ringer igen. Med jävla. När jag trycker. Mm. Skriver chatten idag eller något sådär men det är att jag kan inte göra det för varje gång kommer välter eh, den här uh, pärmen upp över sig inte jag tycker nu nu försvann den jävla face oh. rumpor blev själv förbannad på dem <skratt> uh, Okej okay. vidare uh, bästa filmen det jag tycker är lite konstigt dock varför har varför finns uh, 70 eller varför finns så många uh, mer än hälften Alltså, okej. Okay. Två av tre av de stora rollerna i den här filmen kommer från Matrix. Well, Matrix är inte bra skådespelare, right? det känns ganska roligt. Det är Warner Reeves. Det <laughs> Warner Reeves inte mer. Nej, nej, men alltså, alltså, alltså, han är ingen bra skådespelare som i nej. Matrix. Exakt, exakt. Sen, um, äh, Warner Reeves. Då går vi vidare. Eh, sen kommer då, ja, oh, it's, it's a Wonderful Life fem mm. Åh, oh, ingen är så söt. Det, ja. Ingen kan säga emot det. Ja, och ingen kan säga emot att det är en klassiker. Man kan tycka att den är för seg eller tråkig. Men det är en klassiker. Den är klassisk historia. Fantastisk godspeleri. Fint budskap. Man blir glad av den. Slutet blir man jätteglad av. Mm. Fast sen, nu ska vi gå över till en film som var en av de mest känslosamma filmerna som jag sett. För man... Man skrattar, man, jag gråter inte Men man känner sig <laughs> Så... läst. Alltså, du förstår, Jag gråter ofta ja. Men jag gråter inte till, inte till filmen Man känner sig, det är spännande Den har alla känslor i samma film Och jag förstår inte hur vad man kan tycka Att den är seg och tråkig Jökbået oh, Och man kan... slutet ja, och, och på båten är det skitkul liksom Det är såhär... <laughs> Ju... Så jag blev rädd att de skulle dö där. Ja, fast det, det var ju roligt. liksom. Alltså, ja, ja. Den är ju rolig så mycket. Mm. Ja. Här är en film som, jag, som nästan paralyserade mig för att ge den en femma. För när jag tänker på den så vet jag inte om den är värd en femma. Men liksom eftersom det första jag gjorde efter den var liksom, must give movie five stars. Så jag kan inte ta bort betyget. Det är en svag femma. och Filmen är Speciell För att den är väldigt bra och fin och, Alltså den handlar inte om någonting Men det är lugnt För den har så mycket annat Garden State Garden State, den är Ja, oh, den är Garden State Va? Uh -huh. Ja, liksom. Det är... Varför har inte Zach Braff gjort någonting Efter det, han, han, han reagerade filmen Han spelade huvudrollen och sådär Och sen så gör han inga fler filmer Efter, det känns mm. bara han, han hade potential. Jag liksom. kanske inte det. Sen kommer egentligen en film som. Anledningen att det inte är en av mina liksom, favoriter. Det är troligtvis för att jag tycker att den är för vanlig av ha bland sina favoriter. Liksom man... Den är ju helt underbar. Perfekt. Nästan till perfekt. Men man kan inte ha med den för att det är för vanligt, för tråkigt, för skam. Ja. Den är som liksom. Alla har den där sina favoritfilmer Typ I våra ja. ålder i alla fall Oj. Alltså den är ju jävligt bra Och jag läser boken Nummer två eh, Nästa film får jag inte prata om Det är första regeln Så vi går vidare Oof. Fear and Loafing in Las Vegas är också Jag har inte sett det Men den verkar så jävla sjuk. Den är grymt jäkla skön Det är Terry Gilliam från Monty Python. Därför maska. Därför ni är det så roliga också. Så här. Och Johnny Depp. Fantastisk rollprestation. Och Benicio del Toro. Också fantastisk. De är väldigt bra i de rollerna. Och jag, efter man ser filmen. Alla, alla, alla som har sett filmen som jag vet om håller med om att man känner sig hög. Jag vet inte hur det känns att vara hög. Men man känner, man känner sig annorlunda. Och snurrig. Och jag, jag har typ sett en scen och det är när, när snubben står där och lyfter så stannar de och plockar upp honom. Spiderman. Spiderman. Spiderman. Ni stopp. Typ kastar dem <honom> ut honom. Spiderman. Vi kan stoppa er. Det är spät kanske. Sen kommer en film som. Ett tag var min favoritfilm Men sen senare, senare Sjönk mer, mer, mer, mer The Usual Suspects misstänkte Mm, jag tyckte inte den var så himla jättebra Alltså Twisten Ja, oh, det gjorde vi Kevin det, det. Spice, liksom Mm, uh, alltså Kevin Speece i den filmen Fy fan, vad han är bara Han är alla filmer mm. Och jag ångrar nästan att inte jag har med Seven på fem år Den är nästan världen femma Mm What's in, the box? <laughs> What's in the box? What's in the box? What's in the box? Nu snackar vi grymma skådespelare i alltså. mm. Och. Eh, And now you should kill me. cause I have <laughs> been... Bla bla bla som, bla bla. som är Brad, Brad Pits fru. Som var hans... Äh, du, han var förlovad med henne i verkligheten också. Wow. Hon är riktigt dålig. Men inte i, i, i Seven funkar hon liksom. Oh, ja. När Vi kommer mer till Kevin Spacey snarast. Men först American History X American B- mm. Va? Mm. Ja. Va? Ja, jag har inte sett den. Jag bara har bara sett, sett lite av i... American Va? History X, jag har inte sett den? Nej, jag har sett den av ja, Det där var fan jävligt stor spoiler, Martin. Ja, vi kan lägga in spoiler, spoiler, spoiler. Nu ja. måste vi klippa bort det här. Fan, vad är mång, mång, Många har sett det. Väldigt många. Ja. Amanda dock inte sett den hon kollar. Eller hon lyssnar nu. andra kommer till för förra avsnittet, vi kanske borde ta upp den. Vi tar upp ja. den efter ja, okay. Den är en svag femma. Väldigt, väldigt, väldigt bra. Ett mästerverk. Mm. Sen, nu börjar vi närma oss. Slutet Eller vi kan ju också säga vad våra ett år, två år, tre år, ja. fyra år, fem är. Ja, det blir, det, blir, det blir mycket här, men ja, vi kan ju snacka nej, på Det alltså jag menar, vad de är. En stjärna betyder oss och vad en två är för oss. Ja, ja. Ett är dålig film. Allt mellan dåligt och uselt, för det är ingen skillnad. De film är dålig, sin dålig. Det är liksom. Ja. En inte... liksom, ja. ja. två det är en helt okej film. Godkänd, Kanske inte någonting för en själv. Kanske, alltså, kanske att det är en bra film fast den är inte personligen tycker om den. Mm. Kanske en film som. Går kolla på går, går att kolla på om man har tråkigt Kanske en film som Man blev oerhört besviken på Men fortfarande är bra Liksom hyfsat bred Sen kommer triggorna Det är en bra film Ja det är en bra film det, det är allt mellan filmer som man vill se Som man liksom, ja men den är ju den bra liksom. Man måste tänka liksom typ, är event, typ speciellt Mer än den, den liksom den är bra. Till filmer som är jätte det är bra och som man verkligen gillar jättemycket. Där bland annat Back to the Future för mig. så mm. Den är ganska bred. Triggan är väldigt bred. Ja. Det är både sådana som inte riktigt får plats för fyra år eller sådana som är för bra för två år. Så det, mm. Men det är, det är liksom, det. liksom en film som är bra, riktigt bra kan den vara fast den skiljer inte sig. Och liksom. det, är... det kan också vara. Det, det beror helt på. liksom ja um, Den är ja eh, Fyror är fantastiska filmer Alltså bland ens favoriter eh, Kan det vara Filmer som man vill se igen Som man skulle tipsa någon om Om någon frågade en liksom De är bra på många sätt Och sen har man fem som är som enligt mig i alla fall Är de perfekta filmerna Som verkligen på ett eller annat sätt Är perfekta Men alltså jag är inte sluten Nej. Okej. Jag har fyra filmer kvar Ja men det är American Beauty 5, av 5. där har vi Kevin Spacey i hans bästa roll av dem jag har sett. Jag har ju inte sett många. Ja, så sett Ellie Confidential American Beauty 7 New Church Aspects och typ vet inte 21. Eh, American Beauty fiff, Den är fantastisk. Jag är inte helt fantastisk. Jag är inte sett den men jag använder fantastiskt väldigt mycket nu, men det är bara för att när man pratar om filmer man tycker om så är det ett fantastiskt ett underbart ord att använda. Eller ett fantastiskt ord, det beror på hur man ser. Mm. Mm. Eh, jag kan inte berätta vad den handlar om något sån för den handlar inte om något speciellt. Det handlar om Livet Nej, men ja, i mycket de säger så, så känner jag igen mig på något sätt och liksom. Väldigt, håller väldigt mycket med om saker. Till exempel. När Kevin Spacey spårar totalt Och typ eh, Svär på jobbet, sjunger högt Som tusan i bilen, gör saker som Folk anser som onormalt sånt där, ja? Då säger han, you're gone mad Då säger han, bara no, I'm just every guy who, I'm, just, I'm just A normal guy who have nothing to lose Och det, det tycker jag är väldigt sant Eller alltså Förstår du jag menar? Om ah, ja. om skulle ha någonting att förlora Så är vi alla egentligen konstiga Ja oh. Det, är, det är kanske bara jag som tycker det är en fin Men sen, Den scenen som är mest känd för den här filmen Tycker jag är väldigt Petentiös och Ja Överdriven, det, det är en påse som flyger i vinden Och han säger att det är det finaste Han någonsin har sett Och det är ju ett så här fint moment Men jag tycker att no, En påse Liksom Inte, inte Mary Elizabeth Winslet Heter det liksom jo eller fins eller men... ja. oh, nej, <laughs> nej men, eh... <laughs> men nu ska jag inte börja snacka om det med femliga jag vet det. De, äh, gör något liknande um, <laughs> han ser så här, blåv som blå, blåser den så virlvwind och ja. oh my god it's so beautiful <laughs> så ser man gud som står upp och bara have you ever typ <laughs> <sharp> sett blodsystemet Vet du hur jävla lång tid det tog mig? <laughs> men eh, det är nog helt klart för från märken Beauty För det är just att den flyger i en virvel på Påsen ja. Och så sitter han på ett, och kollar på ett såhär tape Han har spelat in det Och så berättar han för, ja. för tjejerna starka liksom This is the most beautiful thing I ever seen Han är en väldigt underkänt skådespelare Som inte gör så mycket roller längre mm. Bortvanheten är inte så bra på namn men han är bra I alla fall. Vidare, han är en film som Ena dagen kan det vara min favoritfilm liksom nästa min favoritfilm, men Tror inget Men vissa dagar så är det liksom En helt okej okay film För jag är väldigt kräven till den Om den är helt jävla fantastisk Fantastisk, vilket jag tror den är Alltså, jag tror mitt huvud tycker Eller om den är bra uh, Jag menar Det handlar om en Kille som lyssnar på Ludvig van och har en väldigt Speciell sätt att underhålla sig själv A Clockwork Orange Ja, han har ett väldigt Speciellt sätt att underhålla sig själv ja. Bland annat Tja ner folk mm. volda folk Volta. Mm. Han bryter sig in i folks och våldtar dem till och med mm. på Singing in the rain mm. Med, sen, vad heter de så här man har ju på hockey Vid pungen Ja, precis. Suspension. Suspension. Skydd samma. Skitsamma! Iklädd <här> en sån, sån hat och eh, lös eh, ögonfransar. Och, ja. Väldigt konstig film. Ah. Men, eh, väldigt bra. Sen kommer en film som Valdemar typ skrattar ut mig för att jag tycker en fem av fem. han typ tycker att det är. Gave för att jag gav den 5 av 5 Okej, han gav Ace att Typ en 4 5 Men han, han bara han, han snackar mycket skit i den här filmen Han tycker att den är bara en Och ett, ett, ett, ett, ett En, en läsk, eller en, en romantisk komedi som snubbar e i hela tiden Det är 500 Days of Summer, jag förstår inte tycker jag långt. Nej, jag vet inte <laughs> men Den är Den är Den var Fantastisk för det den gjorde med mig då. Den känslan som jag fick av den. den känslan av. Eh, Vi ska inte gå in på det. Men. Eh, <här> cool. till, speciellt är Eko speciellt Eko vill. Eko sen kommer en film som jag vill. Eko vill. Är den Eko femma Svag vill. Kanske vill. är väldigt Eko vill. Eko vill. Det vill. Den är. Den är bra. Den <laughs> är bra. Det är en fantastisk historia. Den... den är bra. Så, det är de filmer jag har gett 5 av 5. Eh, det är en till, men som sagt. Första regeln är att man inte får nämna den. Eh, så. Ja, ska vi snacka om något annat? Ska vi snacka om mina 5? Ska vi snacka om de filmer du gett 5 av 5? Eller ska vi säga hejdå jag tycker vi snackar om något annat. Um, Ta på någonting att snacka om. Um, Transformers, why it sucks. Nej, men. <laughs> <laughs> Michael Bay, why he sucks? Um, han är tunt. Ska jag kunna tänka mig. Ja. Oh. Kolla på Kevin Spacey. Han är söt. Okej, okay, bra det här, här är en väldigt svår fråga Du ska få två regissörer Och så ska du säga vilken som får leva och vilken som får dö <laughs> Okej okay. Michael Bay och Uwe Boll mm, Uwe Boll Han underhåller mig Min så här ja, Okej, okay, Michael Bay Go to hell <laughs> Alltså jag skulle lätt dödat Michael Bay för <laughs> alltså, Han har ju sagt så klassiska kommentarer som Ja, jag vet att det är några rykter om att mina filmer stöds av nazigol. Det är helt uppenbart. Han, han, han är fantastisk. Hans filmer är fantastiska i det att de är så jäkla och är föräckligt återliggande. Michael Bay är bara jobbig. Alltså hans filmer är bara jobbiga. Tror jag. Ja, yeah. uh, ok. Den där vet jag väldigt väl att säga. Uh, och han är inte död. Skit, så men vi fortsätter inte med den där. Grejen. Ja, oh, Vi kanske ska avrunda då Ja det kan vi göra Tack för eh, Det här avsnittet Vi kommer komma tillbaka snarast Vi vet inte i vilken form och så Men ja Trevligt att träffas en sista gång Eller hey. Goodbye Farewell Har vi dörst sen goodbye Farewell True love, bomb, bomb, goodbye, me honey, and I <laughs> see you. I <Good laughs> can't forever. forever, goodbye, my Coney Island, goodbye, my Coney Island, goodbye, my Coney Island, go, go, bye, my Coney Island, girl. Wait, I must have to say, it's a really cool thing. Not that I've ever used it, but it's like... Jag visste inte att det fanns Nyligen så här incognito fönster på Google Chrome jag Vet du vad det är? Ja jag brukar kolla på Åh oh, nu rinner vi upp en tjej här, Så vi ska ringa upp <laughs> Ja jag brukar använda Det när jag <laughs> Ja men vet du det här står det Att träffa inkognito bla, bla, bla, Påverkar inte Hur uh, webbplatser Delar information om dig Bla, bla, bla, bla, bla. Och personer som står bakom dig. Jag vet. Alltså, Google måste vara det bästa företaget någonsin. De är ja. fantastiska. ja du dig jävla roliga? Det. The... Fuck you Apple. <laughs> Google is the future. Ja, ja, utan tvekan. Google gör ju inte så mycket hårdvara, men. Eh... Eller om jag vill inga hårdvara alls. Jo, de gör, de gör. De har gjort en laptop. CR48. Men den har väl eh, den. de Man de kan har viktigt väl... på den det är så här, exklusivt. Okej, okay. men det är väl Windows på den, eller? Nej, det är deras egna operativsystem. Ja, ha, har de ett eget. Google Chrome OS. Aha. Chrome OS heter det. Soft soft. Ja, är det det gratis är gratis, Det är gratis. Det är ganska gott för att uh, det sparar allt på nätet. Så Du det... kan logga in på någon annan liksom datorn och dator så har alla dina egna program och så. Det är Ja, nice. mm, det, det... Är... Oh, det ser fan ut som Mac, typ. Ja, det ser ut som Macbook. Så är ju... jag ska ha samma matt finish. Ha. Mm. Det är nästan värt att göra på... Mamma har ju en... Eller både min mamma och min sydra har såhär, datorer som de inte använder längre. Ja, så. så. Kanske man ska liksom kolla vad det är för något. Ja, ah, mm. men det är ganska här experimentalt och jag vet inte hur många program man kan installera på så. Okej. Eller man borde vi kunna skifta mellan eh, mellan de och Windowsen? Liksom? Ah, jo. det är väl inget. Kan liksom... Det kan säga för det, det Nej, nice. det kanske finns något program på det. Ah, uh, ja, <laughs> vi har redan skjutit goodbye-songen, så vi får inte <laughs> säga hej igen. Så ni får faktiskt inte till hej då. Nej. Telefonen. Tja. Eh... Ciao.